Подумки – це кричить кожен з нас. Але тоді ми танцювали під ці слова і раділи, чуючи музику. Бо глибинний зміст слів нас тоді не стосувався і отже не хвилював. Не хвилював. А поруч помирала людина. То було так давно. А з яким мотто ти хотіла б, щоб тебе згадували потім? За багато років я маю на увазі. І є такі слова. «Повно, ось хоча б, я другими тебя замінить не суміла». Співала білявка з довгими ногами. «Так, Лазарева. «Якась Лазарева? «Не якась, не говори так. Не хочу, щоб і про мене говорили якась». Ти так відверто Обурюєшся, ніби я, образивши когось із давніх артистів, ображаю тебе особисто. Це тому, що я майже приєдналася до них. Тайно на тебе я ображаюсь, мене ображає людська забудькуватість. Король помер, нехай живе король. Люди навмисне відгороджуються від тих, хто пішов, щоб не думати про власне майбутнє, тільки таким чином вони зможуть витримати своє смішне існування. Ти вічно захищав людей, знаходячи рацію навіть у найганебніших їхніх ескападах. Страхував себе, прощаючи собі всі свої вибрики, а як ти це все бачиш? Мені здається, за останні роки люди ще більш отопіли, зовсім не тим заклопотані. Метушня, метушня, не узагальнюй, не всі і не завжди. Святий Георгій стояв мною з батогом і говорив малюй, Ніко, малюй, і я малював, доки міг. Розповідав про своє натхнення Піросмані. Було натхнення художника А при чому-то ти? Наді мною стоявся ти, Миколай і говорив «Люби люби!» І я любив, доки міг Мабуть, у цьому всьому є пояснення в психології Усьому на світі є пояснення в різних науках Та ми не поспішаємо їх віднайти у грубих книжках Знаєш чому? Чому? Ми бажаємо таїни, великої і світлої, до кінця не розгаданої. Навіть на таку дрібницю, як дощ, ми кажемо, дощ, а не дистильована вода. Ніхто не хоче голих фактів саме тому, що вони голі. І я найбільша таємниця твого життя. Найбільша. Коли б ти знав про цю таємницю те, що знаю я, Маленький, це нічого б не змінило, бо ти єдина, ось у чому справа. Ідеаліст нещасний, з тобою неможливо розмовляти тверезо, вигукнула Галина сварливим тоном, але її яскраві очі випромінювали ніжність, старий шкрибуне. «Так», – ствердив Валерій, позмовницьки посміхаючись, «дуже старий, але вже безпечний цвіський». «Не знаю, не знаю», – насварилася вона на нього пальчиком, «у миролюбних намірах таких типів, як ти, ніколи не можна бути впевненою. Самотнім бабцям з вами завжди треба тримати вуха сторч». Але ж моя агресивність життєдайна, життєстворююча, хіба ти забула? Фе, який сором, який сором, сором, вигукнула вона, жбурляючи у нього журналом і шукаючи чогось важчого. Припини провокувати чесну пенсіонерку. І вони обидва сміялися, відчувши, що радість знову повернулася до цієї кімнати і ширяє над ними, зігріваючи рум'янцем щоки. Частина одинадцята. Сутінки дощові. Валерій не спав цієї ночі, подумки подорожуючи давно пройденими дорогами інших літ.